За цією роботою Петро не помітив, як синьоока Паненка відпустила його холошу і прямо з драбини вп'ялися у коси своїй такій же синьоокій подрузі, що теж захотіла провідати Петра. «Зніміть окуляри», – сказав Янош Дону Комулео, – «бо всі на вас дивляться». Петр послухався, зняв окуляри і острох в його короткозорих очах став на один колір. Зробився туманом молочним а голоси перемішалися так, що стало невідомо, звідки від кого який йде. Без окулярів Дону Комулео все вже здавалося навпаки. Собаки закукурікали, півні загавкали, ворони зацвірінькали, горобці закаркали, дітворня стала вусатими дядьками, а вусаті дядьки зробилися дітворнею. Молодиці в туманних його очах усі враз побіліли, опросталися, лишилися без одежі. І гусари, побачивши таке діло, стріпнули крилами, відірвалися від сідел, злетіли з коней і, мов голуби, залітали над молодицями, над їхніми білими розквітлими спинами. Лише дзвони в острозьких церквах і костьолах як гули, так і гули круглі налиті тривожною міддю, церковні і костюльські дзвони ніби зіштовхувались над острогом і польським військом лобами і від тих ударів напікалися іще дужче. Дзвони билися один об одного і відскакували за острохи горинь в сніги, де й падали, як розпечені ядра, гасли в снігах і диміли. Синю на шипці проталину стало затягувати морозом, і знову прогрівати її князь Василь не збирався. Все він уже побачив, і все йому було зрозуміло і так. Уперше за всю історію князів Острозьких чуже військо увійшло до Острога. І привів його рідний син. У накинутій на опашки шубі, щільніше обкутавшись полами, князь нагнув голову із перечуттям біди, по кривих покручених східцях спустився з вежі на другий поверх. Між стінами внутрішньої галереї він йшов до круглої зали, де мала відбутися зустріч із сином. У замку було тихо, лише троє-четверо слух. Помітивши князя, нечутно прошмигнули по коридору, мов кажани. Князь мав звичку завжди дивитися вниз, під ноги, а тепер очі піднялися на стіну, де один біля одного вздовж цієї галереї висіли портрети. Його рід. Князь Василь зупинився. Першим у тім грізнім мальованім ряду на нього дивився князь Данило Галицький. Князь Василь достовірно не знав, чи саме від Данила Галицького бере його рід початок. Але в тому, що якась гілка від князя Данила до нього йшла, Князь Василь нітрохи не сумнівався, тому і почепив у першому галереї портрет саме Данила Галицького. Князь Данило дивився на свого нащадка князя Василя ще з того 1223 року, коли об'єднані сили руських князів неподалік від Азовського моря на річці Калці були ущент розбиті татаро-монгольською ордою Чингісхана. Ганьба і розгром. Але чи могло бути інакше, коли одні руські князі з військом прийшли, другі не дійшли, а треті взагалі не збиралися, були і такі, і потім не схаменулися, не об'єдналися. Після них Київська Русь як держава і не підвелася. Князі ще до калки розшарпали її на шматки, кожен для себе і кожен із них дув у свою дуду. Та з Калки все почалося. Хто із князів загинув, кого на Аркані татари потягли у полон, хто, як Данило, ледве утік. Ті ж, кому пощастило уникнути смерті і неволі, позамуровувались у своїх володіннях. Та князь Данило знав, що Калка – це лише початок. Чингісхан його Орда – вже підкорили Корею, Тибет і Велетенський Китай Розпанахали В'єтнам і Бірму Завоювали і поставили собі на службу сотні племен не меншого, ніж Китай з Сибіру Чингісхан пішов на Хіву, Бухару і Самарканд І хорезм Шах та його царство закуріли в попелі диму Афганістан і Персія, Багдад, турки-османи в Туреччині Вірменія та Грузія, тисячі рік і озер, десяток морів, два океани, тихий та індійський. Чи були ще країни й народи, над якими б не дзвизнула татарська стріла, і де б наступило копито непоказного звиду монгольського коня Бахмата? Виявилось, що були. На дорозі Чингісхана стала одна з найбагатших і наосвідченіших тогочасних країн Європи – Київська Русь. Правда, такою вона була донедавна, бо вже минули часи її великих князів – Ігоря, Ольги, Святослава, Олега, Володимира і Ярослава. Тепер її подріблено, як зерно на круподерці, розхапали у князі. Данилові, як нікому з князів, було зрозуміло, що після погрому на Калці, коли Орда лизнула солодко, як мед Київську Русь, вона медово оближиться, а облизнувшись, захоче її ще. Та з досвіду Калки Данило знав і те, що із своїми одноплемінниками-князями не дійде згоди, і тому він кинувся шукати союзу зі своїми сусідами – Литвою, Польщею та Угорщиною. Та Польща, Литва і Угорщина – Самі вже давно дивилися ласу на Київську Русь, а особливо на Галицьке князівство Данила. Вони гострили на нього зуби ще з часів Ярослава, а тут їм несподівано допомогли татари, побили Русь. Мов обкладений прапорцями у лісі Вовк, Данило забігав і закрутився. Надії на союз і на поміч у нього вже не було». І він став дбати про себе сам. Де фортецями, де валами він обніс Луцьк і Стожок, Володимир і Кременець, Галич і Новісінький Львів. Поки він це робив, другий удар Орди, вже під рукою хана Батия, повалив Рязань, Суздаль, Москву і Київ.